بسم الله الرحمن الرحيم ورد السامع عن الخطا للحكم في الحكم الى الصواب نحجان زيد وعمر مخكنا مساله د عتب بارك روانه را مقامات ذکر کئ اوغ نکات ذکر کئ چې په کمځه کې بیا كلام تقازد عتب کئ مده وکړل نه کله مکان داسي وی چې انسان خطا شي او چې خطا شي انسان له بیا ثواب او درستګی ترتبځي نو ثواب او درستګی ترتبته کلمره کېږي او راځي ځشتہ نو ثواب او درستګی ترتبته وردل آسانه طریقې دا لري چې تبې ذاته تنه کارواله چې کله ذاته تنه کارواله نه بسو درستګی به راشي او خطا به ختم شي دګر هغه لپاره تاسو مثال پیش کړئ جا انیزه تر زیات راه خطا شي عمر سور په تو بیا نمیسال جا انی زید نطبہ زید کی خطاشن و سواب تر ابتزام بوزین و پسیل دارو عمر زید نا عمر عمر را غلے. جا انی زید لا عمر یعنی صحیحو لدیم دو مطلبہ که دیشی گوری وقف سرمانہ بدلی گی صحیحو کا نطبہ جا انی زید لا عمر اور جا انی زید لا عمر اپرام زید انترازی وس دی بارگی مخاطب تا اتبار سر دے کسر بدلی گی عبارت کی کسر دے نو کسر دا خبره کوي کچرستا مخاطب دا سیوی چی دا گئی چې بیچی تا تو عمر راگل لی او زیدو نا راگل لی تا تا جا انی زید لا عمر زید راگل لی عمرو نا در آگل لی زید لا اغسراولگو لا عمر جا انی زید سر بنائے جا زید لا عمر صحیح چو بلکه جاءني زيد لا علم مدام مخاطب اكيد دا و جاءه مرغله انت دغه خبره الټکلا تا د وینه جاءني زيد لا علم تاسو خبره غلطه مخاطب ته یو ګمان د غلطه اعتقاد دی علي تر امر نه ده بلکه وګورئ عليه زيد راغله ندی ته کسر قلب و قلب الټکول ته یو ګمان تاسکو الټکا د اعتقاد تا الټکو نو کله نکله دا سی مخاطب د خطا ګمان کې د خطا له سواب ترته داغه رغ خلو ثواب ترته رغ د بدله پرته د دینکار والد دات نه کاروالد او کس رکلو کی او عمر نو ته جاءنی زید لا عمل غدي لمن اعتقد ده دا کول جدي لمن دا هغه جابه رکه اعتقد ده چې دا هغه کې د یو نه عمل جا کدو ن زید چې تا ترغه له سو بده عمر ده ن زید ده نو ته ته مزد عمر بن لندلی کلی په کسر القل نو دا لابه تسربه راشن لکهسر د پاراجین دبره کسری باید د پارشه یا لمن اتا kada ما جا آکا جمیان دا اعتقاد داد چې توړه دوړه ترغلی دا اشتراک کایل له اشتراک ختم کې افراد راول نږدې د کسره افراد دی دا دوړه راغلی ته جا نږدې لا عمل زه درهاله د امرو نار اشتراک کا لتا پکې پراډو کنده بیا افراد کسره افراد ته ویل کیږي حرفت دا لا معطفرাজি کله حرفت په دې لا رہا لا ناجم راځي اده فم راځي حجي داهو د دا رکه دا بارکه حور ولكن اذن للرد الى الصواب الا انه لا يقال لنفي الشركه حتى ان نحن ما جاء نزيد لكن امر ان ما يقال لمن اعتقد ان نزيد جاء كد دون لكن د چا پشانت دي لا اله الا کسر فراد پر نراد کسر قل پر راضی د نه دره درت لا عمر او دواله راځه د ته صورت کې نشویله او که اغه مسالت مثلا جا انی زید شی ماجه انی زید ماجه انی زید لکن نام ہے خبرم درن درال اشتراک په صورت کې بار حالت اشتراک نشه ولې موږ مثال درکو غوړ عبارت تور سره وو شیبي ولکن اذن ولکن او لفظ لکن لفظ او تا و باسي او لفظ لکن چې ده اذن لرد ال سوال ده رطرد رت كله د دروستګات رط سامع مخاطب تدوستګات رط راکږي الا انه ان ده لکن چې دومره خبره داد پرک دوم رشتہ لا دا دا شرکت دا دا دا شرکت دا يقال ذا نوري كلي نبي شركه ذا شركه د خدمت له لپاره که مخاطب دي شركت کاله کسر افراد ده پر ناراضي حتى ان نحو ما جاءني زيد لكن عمر ان ما يقال ذا بچا د وركلي که زيد نه راغلي لكن عمر راغلي ان ما يقال لمن اعتقد ان زيد جاءك دون امر ذا د زين کلي زيد راغلي د عمر نظر عليه ته ته ان زيد نظر عليه عمر راغلي راغه خبره الټکه ودمرك ديكارد دیسره دي بند په دې کې ما جاء نزيد لا کینامه او هغه عمر راغله هغه زید راغله تا خبره الټه چې ما جاء نزيد زید نه راغله سره شو لیکن د پر استعمالي لا او دا کليمن نه ویل کی علم ان اچادګا یا تا کدا چې آ کی دل دا سينه ویل کی چا د اشتراک کاله تا ما جاء اشتراک نشته زه نه درم لکه نام نه استعمال یې نکې کیږي اگر چې معنی صحیح کیږي ورته وګوري خدا رب د دې نه ترنه استعمالي مخاطب د اشتراک کالي نه د کسرهفراد کیږي د پر نه استعمالوي نو دغه کې फरक لا لاچره د پر کسره کل په کسرهفراد راځي او لاکين د پر د کسرهفراد راځي دا د کسره کل د پر نه راځي هابرام جوالا انت راضی? دو دو قلب پر راضی او قسمت افراد پر زندی. دوچه های پا کلام دو نوحاته دو کده خبر عاش��� آجابا اٹرکتو اشیارك اللاویو کہ ڈا کسر فراد دو هم راضی. دو دو قلب پر زندی اورای انت راضی راضی راضی او قسمت، او افراد دو پر الآره او حوزو. او حدده کوت آرضی، اسی نوحات کوشول راضی بیت سن butcher ملایا جOpenر قسمت سنچا اللہ ملی بلا جرے اگر دا افراد دا پر رضی دا پر رضی دا پر کی بیاسا پرک تقریبا تقریبا پات نش ندوی اللہ دا نوی لکیلی منع جا دا یا تکدا انہما جا یعنی مطلب دا دا افراد دا پر رضی چا دا اشتراک قائل لے وفی کلام نوحات خودے د کلام نه ما اگر خبر معلومی گی یو شعرو چا خبردارے والکی پی انہو انما ی ولیکن چې انما یقالوا دا ویل کی اللے لمن عجبا ا اعتقاد لري انتفاء المجئ عنهما جميعا د انتفاء المجئ کید لري د دوارونه چې نه زید راغله نه نه ینه مخاطب به اشتراک کړي په اثبات کنا بلکې پنبه کی د نوحت خبرو نه معلومي کی همو متلګه دغه خبرې نه خبره نه معلومي کی چې دا مطلقاً د سره پر راضی د کستریفراټا پر راضی بلکه په هغه صورت کې چې مخاطب د اشتراک کایلي خو په نبی کې کایلي چې نه زید راغله نه هغه مره نو تو ورته وایي چې نه بلکې ما جاء ان زید لا کینامه د زید خبره سیده ای خنيره لیکن را مراله اشتراک مکو کنه بيګي دروازه نبی سیده امره نو به حل په بی صورتين بیا د کسره فرا د پاره نو خاطر و کلام نو معلومیږي چې کسره فرا د پاره او د کسره کله د پاره راځي نو دروازه د دا پاره دام شو ا دغړه لپاره لمنې فلمشه ا دغړه کلمه د استعماليږي د طاره د مخاطب یا د سامع د هغه اكيده د ختانه دوستګۍ ترته راه كله دغړه هغه استعمالي نو یا خدا خبره نا چه داخو راضی دل دی اوه چه نراضی بینین وره اوه چه لا لمن اعتقدہ انہما جا آکا جمعان دی اوه نراضی او نحیان اوه راضی نو مطلق داشت چه اغیی نا پی کئی نو اغیی نا پی پسکی پر اس بات کی پر اس بات کی نراضی چه د دوال د دو مضیات کاله ته را نه ماجانی زل کنه بر نو بیانین چې په کیني پس کیږي چې ما خاطر اثبات کاله اوی چې اثبات په چې د کستفاده پرادیو په سره د سکیږي چې دوالو د دو نه په مخاطب کاله دا اختلاف اختلاف لفظی شه اغه یی کمشه نه پیګین را دین ثابته دي چې کمشه ثابته اغير نه مننه نو یاده د دوالو کلام کې ستعارض ناراضی چې وایي راضی او بل ویي ناراضی دا خبره خدمت مشو او صرف الحكم عن محكوم عليه لا محكوم عليه اخر انا جاءني زيد بل عام او ما جاءني زيد بل عام طعنا بل الازراء عن المتبوع صرف الحكم الى التابع وما الازراء دا بل مقام او حال بياني جلده کې دات اپنا کار علي او مقام او حال دا دي چې قال <سؤال> انا قلت الحكم وراله دا یو محکوم عليه نه چې په چابه باندې حکم لګې د لمسنه لې هې دې د لمسنه لې نه حکم وراله حبل لمسنه لې ته سکے وراله نو د دې لپاره د اعتباره غستې چې د غیر قران تور کلمه ده بل استماليږي لکه ته جاءني زيد خدامه جئت چانا چانه امر توراله نو بل امر خدامه جئت چاته وراله زيد نو امر توراله زيد سہیشت د اثبات په صورت کې مجیئته د زید د بس د نبي اچ فی د لپاره خبره مزید خبره کوي چې آیا د توس مجیئت مثبت پاتې شي منفي پاتې شي که په حکم د مسخوت نه له وکړي ا تفصیل کوي هم راځي چې خبره د مجیئت چا ده زید عمر تیکنن مجیئت ثابت شي په دې کلمه سره د مجیئت حکم چا تواړو امام دلته کې ور په بیل مثال نه پیلو ان زید زید نه را بل بلکه امر نه راغله مجیئه منفیه وروا له د یو محکوم علی انا د زید نامه او یو ک دی مجیئه مثبته وروا له د زید نه چاته امر نو د دې لپاره هغه استعمال کی چې کلمہ مکان مکان داسې وي ته یو ذکر کافی داغه حکم وراله نو بیا دوباره پورو جملہ مې ذکر بس د دې لپاره دات اپنا کار والا حکم من مثبته یا منفیه وروا له بل طرف فاين بل للازراب ازراب علول اعراض ثمالكي بل كده ده عباره ده, ده ازراب ده عن المتبوع ده يوم مسند اليه هنا لما توفنا ده يوم مسند اليه بل للازراب عن المتبوع وصرف الحكم ده ازراب ده عباره ده وصرف الحكم ازراب ده, ده او الاولده حكم ده عباره لو وجد ازراب ده, ده, ده, ده, ده, ده إزراب مطلب بياني صرف الحكم حكم ايش ده المدبو مدبو ده الازراء الى التابع تابعه بل ده باد ازراب ده ده حكم والي المدبونه فبياتاته والسر بالحكم الى التابع سرب دي او بوي ذات رب ده تابع وده اغنى وعليه او دي ده مدبونه لو شتكي صحيح شكن اولي ذات تابع فان بل بل ده بر ده خوکم علی ده مدبونا و سر پیل حکمه لطابی او طابی ترتیسی که یو گرزایی و معنی الازرابی عنی او او بل مطلب خطاستا بیان کچه بل دو کارا کئی دو مدبونا حکم ور علی طابی ته تا گرزای دو مدبونا علی وطابی ته تا؟ طابی ته فو او دو مدبونا چی والی دو آیا دو مدبو پا حکم, حکم پاتی شو دس را حکم شتده نا کله حکم د مسکوت کې ده کله سره د حکم مصبته په دې د تفصیل سره هغه په حکم دا ورواړل صورت کې مصبته ورواړل صورت کې نذاب بل چې د ماجیت ته کړه د ادمه ماجیت ته بارکه مون ته نشته مخاطب دا خبره وکړه چې ما جاء ان زيد لعمر اوس د عمر د زید ما جاء ان زيد بل عمر زید برکه ته سویدست ده ته پر ماجیت ثابت او ثابت د تفصيل کوي ومان الاذراب او مانا د ازراب د مذبو نه ان يجعل المذبو دا چې وګرځول شي مذبو په حکم المسكوت عنه په حکم د مسكوت عنه دی خبرونه څنګه راغله ینه دنه بالکل سکوت وټل شي د په حکم د مسكوت د ازراب مانا دار چینه ته حکم واړو مثلا جاء نزيد بل عمل بلک عمل راغله او زید په حکم د مذبو کې مسکره مسكوت ندتا اسبادشتا ندتا ندتا ندتا نتشتا خبرمچائی انتراان لا ندتا دمجئتا اسبادشتا ندتا دمجئتا یہ تو نتشتا خبرم کن معا،血 awed شکلہ کلمت اللہ تبالسر را نلے الگنام اللہ تبالسر را نلے کچلی اللہ تبال نمخز نو هغه ایجاب امامکنه باطل شې دا د پر نه پیراله ته جا اني زید لا دا څنګه ریسبات څنګه ختم دی کښنه جا اني زید لا زید تمجید نشته نو سو سر سره هغه شي سپاتل نو زید راضی کنه شي زید ختمي کی شپه ختميږي راز راز نو راځ راځي راځي نشمه د جې زید نه مجید ختم کو نصراله د مجید نه پی را نه پر له اثر نشت د محمدي من پیره راکان بل عمل اوه په لن عمل د پر سره اس با د وګوره په دی صورت کې چې کله کلمه راوړې لاره وړې شي مخک د بل په حکم د مسکوت نه هوګنه ده بلکنه تل تفسیر وال په نه بي باندې چې د محمدي څخه ده من بيه ده لا سره تفسیر وال چې د محمدي څخه ده من بيه ده نوبرې چې کلمه د علاوه نو پا بانی تصریف پا و دا بیا په خپل باندې تصریف په لا سره شدا بیا د بل کمال نه دي دا په لا سره تصریف شه چې د زید نه مجید شه منفي دي نو ګوره د دک صورت نه علاوه خبره کوي چې لا ور سره ني چې لا سره ني او تاسو به سره حکمه مرتبه نو اوس زید په حکم د مسکوتان وګهره اگر جوه اندرا دي په حکم مسګو نن عدد جمهور مسلک څه مسلکې د جماهير علما دک مسلک ده؟ ده نور پسیده خبر کہ لا عین بیان الحكم قطع عن خلاف اللبازهم او ابن الحجم مسلک دار ہے چه حکم من پکڑے شکاتن ددے د حکم لمسکوتنو کہ لا عین بیان حکم القطع اگرنا حکم قطع من پیشه نه د جمهور مسلک شغا جمهور مسلک دای د جره حکم د مسکوتنو کہ او دا خبر نہ د چد حکم من پیشو مجه دنا سجو من پیش ده حکم د مسکوت کی شو نه اس باد تا نه پیش تا ضد جمهور خبر حکم خبره کشوا ان ی جال المدبو حکم المسکوت عنه لا عین فی عنه حکم قطعا عن خلاف اللبازهم و خلاف د بازو و د کی یو مسلک د ابن الحاجب ده خبرم ده درځی کنه لذا عوام پنیس باندې بیا مسئله یو ده صحیح کدام مسلک تک حشی والے نو اسبات خو بن ادل <سؤال> د جیداری له بارسوزو اسبات شو فد جمهور کنيسبانه لبل <سؤال> په حکم مسوغانو کې شنې اسبات او نو او د ابن الحاجب پنزباندی ورسره د متقومه نبي تحقیق نو د زیدنه نکوشه او د عمر د پر اسبات پوش تحقیقا جمهور کنيسبانه د زید د پر اسبات پوش د وزید پا حکم دا مصبت قطعان هو کلی نواتا مجیدی مصبت ثابت تا نواتا مجیدی من بیا او دا خبره پا اغ سورت کی د چی دا بل نمخ که لامل اپلاوال کلمه نی خلاف اللی بعضیم خلاف دا بازو اللی ثابت تا من الحاجب شو ومانا صرف الحکم پا المصبت زاہرون او مانا د صرف دا حکم دا پا صورت دا مثبت کی اغ زاہر دی پا مصبت کس دا؟ زاہر نو ده صورت کم نی جا انی زیدو بل عمر دا پده کی دی صحیح شکن جا انی زید بل عمر نو تا دا عمر دا پار ثابت که کتان صحیح شکن او زید دی پا حکم دا مسکو تانہو کے کمکمل نو دا پار دا دا پار مجیم که دیشی دیجی محورو پنیز مجیمو که دیشی دیدنہ پار مجیم که مجیمو عند جمهور ده په خوکم نه مسوته نه کړې او په صورت د اثبات کې د ابن الحاجب په نسبت باندې اندک ته خبره شو دا, خبر دا غنه مجید په صورت د اثبات کې منفي شو او د عمر د پارس شو ساده نو دا د اثبات صورت نه دی یو معنا صرف الحكم او معنا د صرف د حکم په مسودت کې داو ظاهر ده ال الاختلاف المذكور اختلاف المذكور روانه وکذبت من منفي او دا قرانګي په منفي کې د حکم ولا معنا هغه ظاهر ده حدا سر تک معنا کنه دا سر کدا معنا وش نه دی ظاہر دا وکذب المنفی و دا, دا, دا, دا. دا کر نجت منفی کم ظاهر دا او ان جعلناه ک معنا د صرف سشی نفی الحكم عن التابع نفی حکم د چا نشي تابع ته تا تابع نشي او مذبوک حکم د مسکوت عنه کی او متحقق الحكم له حته یکون معنا ما جاءنی زید بل عمرو ما زید ان عمرا لم یجی وعدم مجیئی زید و مجیئوه علی او مجیئوه محقق كما هو مذهب المبرد دوید اگه مانا حون زایر ده یه تم مجیئنی زید بالعمر تم مخی ما قبل کی مجیئت من پیادی مجیئتی؟ مجیئتی؟ مجیئنی زید نوت بل گالی نو راپور ترکتبال نبس شیرا دی مجیئتی؟ من پیه برابر دی نو حکم دراغ نه راوالو اد جمهور په نسبت باندې د حکم نه خالی شي مجدد من پیری پور ته راواله سات ته وک نو تا ماجه انی زید ما ته زید نه دراغ لید دا نه راغ لید ددن کټ کو د دې وړو امر ته به کیا صحیح شو اجا حکم نه خالی شي اکی دې شي دراغ لل اورات لل د جمهور جمهور بس تک اومده شي او دا لمکه مطلب دا ده چې دا احتمال د دې راغلی راغلي وی احتمال د دې چې راغلی وی حکم دا چا کړي د مسکوت انحو کړي اوبان زاین ترازی جمهور بنس باندې هغه په حکم د مسوک نه انحو کې نه اسباد تاونو نه پيشتا او د ابن الحجب سره بنس باندې او تاسو ویل لګنه فاده ابن الحجب سه مسلک شو او مجيقه محقق چې دا هغه نه تا نه پی راواله لکوري نو اغطه اثبات باتشو ماجه انی زید زید نی راگلی صرف نبی راوڑا و نبی بل عمر بلکی عمرو نز راوڑا یعنی زید راگلی نو اغنه مجیتی من پیو مکمل مر راو در اغنه طرف راوڑا و نبی طرف او اغطه سب باتشو اثبات باتشو ابران نوی انترازی نو ده وی که چرد در صرف الحکم دا معنی شد جمهور او په مذهب د مبرد باندې څنګه عبدالحاجب او داغي من هم سره واضحه نو وقشه هه یبر د نه جن پوهه وکذا بالمنفی او په منفی مثال کې معنا ظاهر او کذا او ظاهر د معنا په منفی مثال کې ان جعلناه کسرب ورزید به معنا نه پیر حکم ان تابع نه بده په حکم مذکورت کې په منفی د ذات تابع نه منفی کا او پات شه ما جاء مسکوت عنه کی دا دایو مسلکته د دا دې وضاحت کې د جمهور مسلک شو او متحقق الحكم له یا د اده حکم متحقق ثابت کړه دا غن نه پیراواله دا د مبارز د ابن الحجر تسو مسلک شو او متحقق الحكم له یا د ما قبل ما جاءنی زید کې زید د پر اثبات کا ادانه پیټ عمر تا راواله بدا ما نه پای کوم ظاهر شو حتا یکون ما جاءنی زید حتا یکون ما نه حتا یکون بعد ما جاءنی زید ان عمرن لبیجی عمر تنپی روالا عمر را غلی ندی زید نجمحور و مسلک روالا و عدم و مجیئی زید نراتلل زید و مجیئوهو او راتلل ددو علی الاحتمال دا علی احتمال لی کیده مشی او نمیشی کیده حبرم زید انترازی کنا دا مذہب دا مبرد ام لکلی علی مذہب المبرد دا مبرد ام دا کسی او مجیئوهو متحقق کن یا مجید اغا متحقق کن بلکل ثابت ده دا غنه نبی تراوارو لما جانی زید بالعمر ما ده مطلب شو چه زید را غلی ده و او مجیئوهو محقق کن یا زید مجید ثابت ده مصبت پرتشو نبی تراوارده کما هو المذهب المبرده ده کسان که ده مذحب ده چاری ده مبرده نو ده لانده ده ناکیت غلط شیعه ده ا دا نکته غلط شوه مبرد ابن الحاجب الدوالو دوالو, دوالو سره هو المذهب المبرد او مجيءه محققا دا مذهب د مبرد شو مبارد. دا مذهب څه مبرد مذهب مز... د کړې او مجيءه محققا دا د سندوین او هغه د ماقبل سر املیک له مذهب المبرد صحیح څنګه نو تاسو تمہاري او د جمهور مسلک حکم دا احتمال مسکوت عنه کې خبره جان دراځي دواله ته د مبرد لیکلي نا کېد یو د لیکلو ماته بند د مدد دا جدوله مستکه ده چا شو د مبرد شو الان کې دا دواله مستکه ده مبرده ایوب ابن الحاجب او د مبرد دا بلد چاري جمهوریت څه نه لګا عبارت ته غره دې عبارت کله هم ته مخ کې رستواله کما هو المذه مبرد دا ټکي چا سر لګېدل دا د سر لګېدل چنا پیدي عمر دا ولا زيد بارکه سخه کوم دي نو ادم مجي زيد و مجي هو علي احتمال اکه ديم شي مثبتم کدي شي منفيم دا احتمال نو دا ته کدي سره مخه کمحو المذهب المبرد نه کدا مذهب د چلے منبرد دي سنج جمهور رواي په حکم دا چا کړي مسکوتان هو کړي په دا اغم دي احتمال ولا مسلک ته داغه پردنبي په صورت ک مجيو ادا ادم مجيد ذولا او مجيوه محققن يا مجيد زید تشیده محققه ده ثابت ده ده نبی را غل ده انا نبیتا روالو له زید راقل عمر مدده ده ده, ده. اغطی اثبات پاتیجوه او نبیتا له نو دیده دلان دیده که ناکید لگلی که ما قاری ابن الحجیب لکسانگ چی دا کول چاره؟ ابن الحجیب ابن الحجیب پنیز بانده نبیتا روالو له تکینی اثبات شو راپور عمر تا نپیشوه اده مبرد پنیز بانده نبیتا اګه عمر نه مخ کې نه پیښي ما جاء زید نه مخ کې نه پیښي زید وداغه فارس باندې کنه پیری نوای کېدواله چې مراتو اګه کېږي نه که صرف دا معنی شې د وځاهره ته دا صرف دا معنی چې پوره حکومر ولول حکم من پیه پوره اواله اګه هغه کې دو مسلې کا پاتې شو زيد کیا۔ اس باد پاتې مسلک د ابن الحاجب د یا احتمال اثبات او نبی دواله شو کې دې شی احتمال کې دې شي نک مذهب ده د حکم د معنا نشه او د سر دوه معنا کې وین ځانلو د معنا ثبوت الحكم للتابع حتى يكون معنا ما جاءني زيد بالعمل ان عمرا جاء قال تو ان عمرا لم يجي او دې دې ان عمرا د سره دغه معنا دا لري چې حکم منفي پورې مره وروا بلکې سره وراله حکم مثبت راو منفي د ثبوت ده, ده حکم د تعبید لپاره او د ازراب معنا او د صرف معنا داشي ثبوت د حکم شي یعنی په وروي ترت ثبوت راول شي صحیح نو دا بیا مذهب د جمهور دی الکه انت د خبره ما غلطي او د دعا صدقتا استمقه عدم مجيء زيد ومجيء علي احتمال استماده د جمهور ده, ده ته عدم مسلک ته دک صرف د مبرد مسلک ته چې من په حکم ګوري اگه د زید دا پاره مثبت هم شی من پی ماو؟ کیو درشگنی؟ او دا ابن الحاجم مسلک دا چه من پی حکم پوری راوالو؟ سیجی کنا اگه دا اغده پار یکینا اس بات شو او د جمهورو مسلک دا دا دا دی دوالو مقابل مسلک پی چه من پی حکم پوری عمر تمر راوالو؟ بلکسر راوالا؟ حکم مثبتہ پوری راوالا حکم مثبتہ؟ پوری راوالاو را دا بلن اګه دا رب حکم د مسکوت عنه کې خبرانځي دراله جمهور مسلک دا دی چې ته تابع لپاره د امر د پر نه دی کومه اشکال یا په دې مسلک کې څه نشي اشکال دا هغه اشکال هغه جواب یې کوو چې دا مسکوت عنه تکوي نه و ان جعلنه او کسر تو کړ د پمانه ثبوت الحكم لپاره تابع ثبوت pore راوړل ثبوت راوړل ته تابع لپاره د امر د پر حتى يكون معنی تردی چی معنی ده ما جا انی زید دل عمر بسیشی ان عمر جا چی عمر را علی کما هوا المذہب الجمهور یا کسنگ چی دا مذہب چاہی ففیه اشکال نو بیادی مسلک کسی شیر اشکال اشکال اون دک کری چی تاہو اوی چی سرپ دا حکم بکولشی دلتا خود حکم او اضراب و نشو او حکم کی با اضراب کولشی دلتا خطا اونکا پوری حکم چیونه حکم من پیو تا پوری سراوالا اخوی اونوی جدید حکم ثابت تو حکم ده ثابت که اونکا پوری من پیو حکم تا دا بلن روالا دک که اشکال ده چی دا بلک موزه دا اغا ازراب ده پوری والا حکم دا بلن مخی چی کم حکم موجود ده دا بلن رست رالوی پکار دی تابیتا او دلتا که تا سرک اونکا رالو لی ازراب ده اونکا حکم دراو انو دغه ايشقال د جمهور په مسلک باندې راضي او دا اغه نه جواب اغه تاسو د محشلی دی دغه نه جواب لیکله ته صرف د حکم مطلب سره تغیر مطلب دی دا مطلب نه چې پوری کوم حکم موجود یی غوا راړی صحیح شو ته صرف د حکم نه مراد تغیر ما قبل حکم نه بدل حکم راړل دی اغه متغیر کلی صحیح څنګه ناله <متضح> مثبت <متضح> او <متضح> نو صرف د معنی دا نه دی چې بالکل حکم چې کوم دی هغه به پهوره تر واړې دا غنه به واړل دلته صرف مطلب دانا دا نه دی ته صرف مطلب متغیر کلی او التکه مثبتو منفي او جمهور دلته سره مثبت ک ما معنی زه زه نه را بل عمر بالكامرا هغه هغه راځي اگر موږه اعتراضې دکټ جواب دی په خلاصو حاصل دا چې د منطق کو صورت کې د صرف سر معنا سره نو رسرط معنا یودا چې حکم منطی په وړاندې کولو دي کې به دوه مسله کدي د ماقبل د بل باندې یو دا چې ماقبل ته اثبات پاتې شو لکه مذهب دو اه ابن الحاجب ماقبل کې احتمال پاتې شي اثبات هم کېږي منفي مو لکه مذهب دو امام الله مجرد دا مناظره باندې مو بس یي مبارده ده چې شی يخ کړی شي وایي دا د مذهب شنه نه خدای مبرد به ځای نه بیا په مبرد په مبرد څه شي ماشه ولشي تاسو به خبر اورئ دا یو د حکم من پیرالو شو سر منا شو هغه کې دو احتمال شو یو مذهب د ابن الحاجب اثباته حقیقتاه باتشه او یو احتمال باتشه اثبات او من پیدواله کې دي مذهب د مبرد د جمهور د سر مطلب د دوی بالکل ولرته ناقبل کې نه پیدا بل پوری طرف تصراواله اس بار اس را. بار راوال را. خبرم ځه او ما بل په حکم د سکی شو د مخصوصه انو بشه پریبا نه اشكال په پیه اشكال اشكال مطلب دا چې صرف حدیت او چې وشي بل طرف ته د اغه ځکه بیا غور واړه په چې کم شیوه او منتیو د بل نه او اوه تر روانه صرف مانا صحیح ناراضیته دغه وجه صرف معنا تغییر دي دلته کې دا حکم پروت تر وچت را پورې راواله تغییر بل سره محکمن پیو کوم ادبالنا رسول اسلام خبر انده درازي او تشکيك لسا م ايك ايه في شک يد تشكيك د فار هن يني متكلم په شک کې د غرض له لپاره چا واسه کې شک کې غور واچي دا شو او لشکل من المتكلم يد شک د متكلم د لپاره متكلم په خپل شک کې دغه په پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم روایت کې رازی او کذا پیغمبر اسلام دال فاز یا دال فاز راوی شک په ذوال ذکر کی پیغمبر اسلام مثلا مثال براولو بی او بی یا یوم ذکر کړي یا یومين ذکر نو چیکل متکلم او راوی دا حدیث په خپل په شک نو هغه ادب کوي په کلمه دا و سره د شک مقام بیان کړي خبره کې ماته شک ته ینه ماجدا خبره چینه اورېدلې دا اغه دا الفاظ ویلې یي دا الفاظ ویلې نو شک د بیان لپاره د اعتراضکار اوستئ او تشکیک د پرامرازي سامع هغه په شک کې ورزول سامع په شک کې ورزول شرط په شک کې ورزول چې ته سامع په شک کې ورورځه نو دلیه پرامرازي خبره نه زې دایې دل دل کنه سامع تشکک ورزول نذیر پرم او استعمالی تر څوک ته پوزږی زه نه غلی کمرتاه زه یا با مرغلی زه یې یا مربا راغلی چې ده تط پتہ ون لګی سن زه درغلی د دوسر دښمنی ده الکه تاسو روټاله سو غراغلی پته زه یې یا مر رااله غوت ته زه دغه سر دښمنه اټس ته واسي دې په شک کی ورغی یانه مطلب شک کی ورغی خپل کار اونې کی نو کلا نا کلا اغداس کولشی چې مخاطب هغه په شک هسه شي جا انی زید او عمر جا انی او عمر در مثال دوال عن صلاحیت لری دا شکم لری اور د تشکیک لری مخاطب دو پختل پ дети کانی زید ی عمر داد شک شو فک Hayır بوقتی جا انی زید او عمر اب ده توی جا انی زید او عمر خورا فا 1961 اس دیکن داد بیاس شئید دی, دا دا دی. دا تشکیک پارا دا پارا لری ابرب رمزین د ځینکه چې ملي کې حدیث کې ویل کیږي دا شک د فاريت حدیثو یا حدیث په زیرو ستويل پکاري چې مثلا د نبی صلی الله علیه و سلم حدیثو یې كن په دنیا کانه قریب او عادل الشبي دنیا کې داسې اوسېګه ته ته مسافرې دلای او کما قال خيرګ بر او کما قال قران کې مانا د تجدید او د جرم غلط شې د منګا ځکه قرآن وی او کما قال تعالی یا الله تعالی ودا په د ایمان کې شک پیدا کوي چې قرآن برا کېстаў شک خبره ده کلمه او آیات څه نه وایي چې مثلا تاسو او توسو بال حج او توسو او کما قال تعالی یا الذالک یدې په شنه نور الفاز خبره ده ترې بلان کې پد نکلی ملې شابه غلو لې خلق کې نه سور نو حدیث برا کې ویل سند کې دا خبره انو د سنادت د حريز باندې کړه کلي شي صحابه او تشکل کده شي مسکراوي کده شي څنګه بل متن د سنادت کړه کلي شي په خپل باندې شکل کده شو د الله تعالی د کلام په لفظ کم شکل است نه هغه په سیاو کما تعالی نشوي حدیث په شی په شک چې باید د بهترین خبره ده چې تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې علی الاحتمال بده رونه شي دا الباز ویه دي مشاعبه الفلس وی دي روایت بالمعنا ډیر دي او وددي وجنه اريادات فسمعت ابن عدد ما خط اللاج وكري فقال بيان کو محريس پکو هم قال او كما قال عليه الصلاهات والتسليمات اي جنا الف 550 راي اوسه وددي ابي او لشك يا در پر شک راضي د متكلم دي جانب ناغ قبل شکي او تشكيك يا در پر در راضي سو تشكيك راضي سامع پر شک اور دل اي كه هي شک نہ هجا انزيد عمل مده تو وضاحت او للابهام یاد پر دس رازی ابحام ویلی کی گی اخپا دا حکم دا سامیانا سامیانا حکم پتے دس آراز دو جنا خبر ہم زہن در رکھنا دس آراز دو جنا حکم پتے نو شک او ابحام کے پر اکتے خبر ہم زہن در رکھنا در تشکیق نو مقصود داوی چی تو مخاطب اغب شک تیو گرز ہے آد اغب حضل کی شبہ و شک او پیدا کی او په ابهام کې دا نه تسمید اوره په ابهام کې دا هغه حکم مختلف جوحات دي دا غیر قرآنیو مختلف حکم ان او یاکم لعلی او فی ضلال مبین دیت اوه ای اینا او یاه ای ای مونګه یا تاسو لاله هدانه پسبه نه مونګه تاسو کې زمګه تاسو نه یو په ہدایت باندې ری او في ذلال مبين يا په کوم راه باندې مونګه تاسو مقابله له دواله په حق کې ديني شو که خدای ګړ وای یو وایو نو مونګه تاسو کې یو په ہدایت باندې دی او بس شرک دا خو یګری خبره پیغمبر اسلام صلی الله علیه دا خبره معلومه او دا مقصود چې شک چې توحید هکته تو کوت بلکه هغه ته دا مقدس سوچ ور کول حکم پټول بدې کې سوچ چکاه دغه حق نشو کېد تاسو درې سو شپږ په بیان وایي زه یو خدای واه نو ډېر کې ډېر لید تزعده دغه په حق باندې کېده نن مخاطب باندې حکم پټول یې هغه مقدس ور کول چې یو یو ګره دغه یو خبره ثابت دا پاګه باندې سوچو کو قابلیت نه حق ده نو د تنب نبی اسلام تعالی د زهری چی در خبر او کا کی په گمراهه تاسو یې ځکه په پله په شک کې ما دې په ہدایت کې ما خبره راغله نه مستاسو بارکه په شک کې کوی راځي او کوه گمراهه نه دا مقصود نه مقصود په شک تور ځلی چې نه په حق پوښین په توحید باندې پوښت خبرانځن ترال بلکې باندې حکم پروت دی دی حکم یو دی دې باندې سوچه سوچ او لې الابهام یا د پرده ابهام وان او اياكم لعلاهدا او في ظلال المبين اول التخير يا بارز تخيير ناجي هذا او هذا يدا ولا يدا هذيك دوارجي جمنا دا شيقوله دو سرادي دو تخي... تخيير تاخير دي اختيار واركونوا ابا زين دراجي كنا اختيار وار تک جلس الحسن او ابن السینی او جمع کولې شي اباحه کې څه کولې شي جمع کولې او کدي جمع جمع جواز نه نه ولي يدخل الدار زيد عمرو کوته دواع و صلاحیت لیسا مقشود کاغد دار دی ما قتد داخلی او گده او دواع اراد لیشون چی خپل صریمانا آیا و له لگا زدر شم دا دولارو جدو گبل و ایمانا کتراز او کدیرازی اینو مطلب در دواع خان خپل کور دی ایم درنی پر دولار دی خوش آلیگ ایلالیان خواه او یا مطلب دار زنی ګڼه ګونی الکه دیوکه زایې کنه مثلا ناې موټر کراوان دیوکه زایې پکشتہ انو دته لیږه خل امیسال که صلاحیت دی باحتم شتا تخیرم شتا آداء متقلم بنی مقوب تا چلی اختیار واکیو کسوڑ اباحت اباحت کے پرد اما امدان دا اباحت کے گویسلو مالک نگرزی تخیر کے دشت مالک گردی چالر اوٹای راو نو دا اباحت تیتیجی سور اخوری باوخوری و باقیب وواپس کے مور بزان سرا نکیے نی اما امدان دا را تملہ سویزا تملہ سوی نوخره تبدوخه په کاله انجه بګه سکه کوټه او سمکه او ځان سره راوایه په دې به زمانه لګېرې زموږه نه شي د کینو نو به حل صرف اجازت ته تملیک نه پر فرقو فرق په مابین د دوړو کې پر د مابین کې چې په یو کې تملیک هم راځي بلکې تملیک او ناراضي صرف ایباحت راځي پر فرقو بینهما فرق مابین د دوړو کې ان جایز دا بخلاپ تخیر او پا تخیر کیجا ما جایز جائز دا خارجی کرائنو تبا گوری چی دا تخیر دا, دا. گراسی شید پا تشک سوک پا آیات بانده اشکالو کی چی آیات کی رازی مناو ساتی ماتت عمون احلی کم او کس و تم او تحریرو قیو سلی چکم دے لسو مسکنان تا کپڑیم برکی روٹیم برکلی جایز دا جایز دا. دا غلام او سرازات کے جایز عماتلار داړې دا یا ځای په حسيباوو غوړه جدا جدا او, او, واجب واجب او, او, او دا, دا او دا بتر واجب نشور کولی دا نه جمع کی ته ما ځان په د صورت کې چې دا واجباله دا واجباله و د پاره تأخير دی په تأخير کې جماعه ناراض او چې کم صورت کې دایو به تر عجوب ورکړی دا بل به تر ایباحه مستحب چیر ډیر کپاره او کم کس نه خوړل خالص شي صحیح جو دا نه مستحب نه پلی شو صدقه او غو صورت کې ګوې کې دا او بیا د پاره څه چې تأخير او رغه سره پر موافقه دا واجب ورکړی او سره سره سره سم بیا په هغه صورت کې دا بیا د تکلیف لپاره نه ده چې واجب واجب واله دې کې بیا څه چې تکلیف واله جمع کېدنی شي بس علي سبيل الوجوب واجب کده کې یو ده علي احد بلا تعين پکې اوسې شي واجب بلغه ایاد باندې اشکال نشي راتلې چې ک بده کې واجب دا نور به سره تصدق <تصفح> دي اځکه لا واجب واله دا واجب برکه واجب برکه نه دوړد صورت د واجب باندې جمع کېده